Aș vrea să folosim timpul care îl mai avem pentru a ne putea ancora în cuvântul lui Dumnezeu și a vedea cum putem noi să ne pregătim pentru sărbători. Apoi aș vrea să înțelegem situația în care se afla Isus Hristos înainte de Paști. Pentru că sărbătoarea noastră este Isus. Noi pe Isus îl sărbătorim. Și vrem să vedem care sunt situațiile prin care a trecut Isus înainte ca El să depună gerfa pentru care de fapt a venit pe pământul acesta. De aceea în această dimineață aș vrea să vorbesc din Cuvântul lui Dumnezeu, din Ioan, din capitolul 11, aici uh, ni se prezintă situația în care se afla Isus Hristos înainte de a intra în Ierusalim, înainte de a veni această mare sărbătoare a evreilor, Paștele. Uh, Isus Hristos se afla de o bucată de vreme într-un conflict cu preoții, farisei, cărturarii și, în mod special, cu marele preot. Minunile pe care le făcea Iisus Hristos i-au deranjat pe aceștia. În mod special, oamenii căutau să-L urmeze pe Iisus oriunde mergea El și... Datorită acestui fapt, de multe ori, templele rămâneau goale. Preoții n-aveau cui să slujească. Și invidia i-a determinat să intre în acest conflict cu Isus Hristos. El găsim pe Isus în Ioan, în capitolul 11, că... Din Betania primește un mesaj. Betania era foarte aproape de Ierusalim. Și acolo avea Isus o familie la care trăgea. Se pare că aveau o relație specială, erau două surori, Marta și Maria, și fratele lor Lazar. Cele două surori l-au anunțat pe Iisus Hristos, care nu era departe de Betania, că fratele lor Lazar este bolnav. În momentul în care Iisus a primit această știre, se pare că nu a fost mobilizat, cu toate că avea o relație specială cu această familie. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că a zăbăvit încă două zile și nu s-a dus să vadă pe prietenul lui, nu s-a dus să vadă pe Marta, Maria, care avea o relație destul de apropiată cu Isus. Și la un moment dat, după două zile, Isus se adresează ucenicilor și le spune... Lazăr a murit. Să mergem, să-l vedem, să mergem în Betania. Ucenicii au rămas contrariați și au zis, cum vrei să mergi acolo? Pentru că știi conflictul care este între tine și preoți. O să te omoare, au căutat să te omoare. Dar Iisus a spus, mergem! Iisus a ajuns cu o întârziere destul de mare. Într-adevăr, Lazar a murit, l-a îngropat și când s-a întâlnit cu Marta prima dată și apoi cu Maria, Marta îi spune, Doamne, dacă ai fi venit aici, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele nostru. Dar acum este mort de patru zile. Și noi credem că tot ceea ce ceri de la Dumnezeu, Dumnezeu îți va da. Aș vrea să citesc câteva versete.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 Dar vorbesc astfel pentru norodul care stă în jur, ca să creadă că tu mai trimis. După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare: "Lazare, vino afară!" Și mortul a ieșit, și, și mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate cu fășii de pânză și cu fața înfășurată cu un ștergar. Iisus le-a zis: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 Și să nu piară tot neamul? Dar lucrul acesta nu l-a spus de la el, ci fiindcă era mare preot în anul acela, a prorocit că Iisus avea să moară pentru neam. Și nu numai pentru neamul acela, ci ca să se adune într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei disipiți.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 Încearcă să îl zugrăvească în centrul acestui tableu pe Iisus Hristos. Câteva zile înainte de Paște, câteva zile înainte de a fi crucificat. Să vedem aici câteva contraste foarte importante pe care Iisus Hristos le-a trăit. Să vedem Aici, umanitatea Lui Iisus Hristos și dumnezeirea Lui în același timp. Prea puțin îl vedem pe Iisus, exprimându-și sentimentele așa cum și le-a exprimat în acest tablou. Iisus plângea. Vedem prin aceasta umanitatea lui Isus Hristos. Îl iubea pe Lazar, într-adevăr. Dar uitându-se la acest tablou sumbru, uitându-se la oamenii care erau acolo să mângâie pe Marta și pe Maria, Isus a simțit compasiune față de durerea care era în sufletele acestor oameni. Cu toate că oamenii, în primul rând, Maria și Marta i-au reproșat și au spus dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele nostru. A întârziat prea mult. Apoi oamenii din jur ziceau dacă a vindecat pe orbul din naștere, nu putea să facă ca acest om să nu moară dacă era prietenul lui, cu adevărat. Și apoi îl vedem pe Iisus Hristos în postura dumnezeiască. Îl vedem și acum îi se adresează Martei și îi spune eu sunt învierea și viața. Era, de fapt, o afirmație care vorbea despre Isus Hristos. Era a șaptea afirmație care se face în Evanghelia lui Ioan despre Isus Hristos, pe care o face El însuși, spunând, Eu sunt pâinea vieții. Eu sunt lumina lumii, eu sunt ușa, eu sunt păstorul cel bun, eu sunt calea, adevărul și viața. Eu sunt adevărata viță și acum face a șaptea afirmație despre el, se prezintă, eu sunt învierea și viața. Și în momentul în care se află în fața mormântului, unde Marta și Maria îi spun, e de patru zile aici, miroase greu, a intrat în putrefacție. Alături de umanitatea lui Isus Hristos, ca o explozie extraordinară se arată dumnezeirea Lui. Și le spune oamenilor care erau prezenți acolo, dați piatra la o parte. E ceea ce voi puteți să faceți. Dați piatra la o parte și apoi cu tare, cu autoritate, cu siguranță. După ce i am mulțumit tatălui că l-a ascultat, el știa. Că a fost ascultat de tatăl, a spus, Lazare, și afară! Și Ioan ne prezintă această imagine cum Lazar apare în ușa mormântului legat de mâini și picioare, cu capul înfășat de un ștergar și apoi le spune oamenilor, Deslegați-l. E ceea ce voi puteți să faceți în această minune. Deslegați-l și lăsați-l liber, lăsați-l să umble. Frații mei, aș vrea să înțelegem în această dimineață că cel cu care noi avem de-a face, cel pe care noi l-am primit în viața noastră, Isus Hristos pe care îl celebrăm, Isus Hristos cu care noi avem experiențe în această viață, El nu este numai prietenul nostru. El nu cunoaște doar situațiile și problemele cu care noi ne confruntăm. Și El este Cel care poate să intervină, El este Cel care își face lucrarea în viața noastră, în momentele cele mai disperate ale vieții noastre, în momentele în care noi nu mai avem nicio speranță că se poate face ceva, când a intrat în putrefacție, Domnul care este învierea și viața, poate să aducă din nou la viață, poate să facă să vedem minuni în viața noastră. Sunt mai multe învieri pe care Biblia ni le descrie și am încercat să le materializez aceste învieri, doar să vedem că Dumnezeu a lucrat în Vechiul Testament, a lucrat și în Noul Testament, a folosit oameni care Sub puterea, călăuzirea și ungerea lui Dumnezeu au făcut minuni de genul acesta de a învia din morți. Ilie a înviat pe fiul femeii văduve din Sidon. Elisei a înviat pe fiul unei femei bogate din Sunem. Apoi, un mort care a fost aruncat... Peste oasele lui Elisei, când a atins oasele lui Elisei, a înviat, ne spune cuvântul Domnului în doi împărați. Apoi îl vedem pe Iisus Hristos care a înviat fica lui Iair, fiul femeii văduve din Nain. L vindecat pe l-a l înviat pe Lazar. Vedem apoi morții care au înviat în momentul în care Isus Hristos și-a dat Duhul și a fost acel cutremur de pământ despre care Matei ne spune că mulți dintre sfinți au înviat și au fost văzuți de oameni. Apoi îl vedem pe Petru care a înviat pe Dorca. Pavel, care l-a înviat pe Eutih. Toți aceștia au fost înviați și s-au văzut minunile lui Dumnezeu, dar ei au murit din nou. Peste câteva zile vom sărbători unul care a înviat și n-a mai murit. El este Isus Hristos. El este Cel care a spus, eu sunt învierea și viața, voi birui moartea și moartea nu va mai avea putere. Amin. Și Iisus Hristos este Cel care ne face să înțelegem în această dimineață că este important să venim înaintea Lui cu orice problemă pe care o avem. Din pasajul acesta, alături de cele pe care le-am menționat umanitatea și dumnezeirea lui Isus Hristos, noi putem să învățăm câteva lecții care sunt de folos în fiecare zi în viața noastră. Primul lucru pe care aș vrea să îl învățăm în această dimineață este... Că trebuie să ai o relație cu Dumnezeu ca să poți apela la Dumnezeu. Maria și Marta aveau o relație cu Isus Hristos și pentru că aveau o relație cu Isus Hristos au putut să apeleze la el și să-i spună Doamne, fratele nostru este bolnav, are nevoie de intervenția ta. Înainte de a intra în sărbători, este important ca noi să ne verificăm relația noastră cu Dumnezeu. Este important să venim înaintea lui Dumnezeu, să ne apropiem de Dumnezeu și dacă sunt anumite lucruri care poate au stricat această relație, haideți să venim înaintea Domnului, să ne pregătim. E bine să ne facem curățenie în casă. E bine să ne punem lucrurile în rânduială. Dar este foarte important să verificăm relația noastră cu Dumnezeu. A doua lecție pe care aș vrea să o învățăm este că cei care au o relație cu Dumnezeu nu sunt scutiți de boale, de suferințe, de probleme. Pentru că altfel s-ar spune, o, oh, exact așa cum se spunea de Iov, pentru că l-ai binecuvântat, pentru că i-ai dat bogății, de aceea te slujește. Marta și Maria... Cu toate că aveau o relație specială cu Isus Hristos, Lazar era prieten cu Isus Hristos, s-a îmbolnăvit, a murit. Dumnezeu îngăduie în viața noastră situații, probleme. Așa cum Isus spunea ucenicilor, boala aceasta nu este spre moarte. Ucenicii n-au înțeles lucrul acesta. Apoi le-a spus ucenicilor, "Laser, doarme eu. Ucenicii n-au înțeles nici de, de data aceasta despre ce le spune Isus. A trebuit să le spună direct. A murit! E mort! Frații mei, important este ca în problemele și în situațiile prin care trecem, să-L avem pe Isus alături de noi. Și când Isus este alături de noi, atunci noi putem să trecem prin aceste situații. Așa cum Marta a venit la Isus și i-a spus, a murit, dar ceea ce tu vei cere de la Dumnezeu se va face și așteptăm să se facă voia ta în situațiile și în problemele prin care trecem, este important să îi dăm lui Dumnezeu onoarea aceasta, să-i spunem, Doamne, aș vrea să rezolv situația, aș vrea să mă vindeci, aș vrea să mă întărești, aș vrea să mă ajut să trec peste situația aceasta, dar facă-se voia ta, Doamne. Și aș vrea să acceptăm această voie a lui Dumnezeu în viețile noastre. A treia lecție pe care aș vrea să o învățăm și aș vrea să înțelegem că Isus nu se supără, Dumnezeu nu se supără să venim în mod natural așa cum suntem noi, chiar cu reproșurile noastre înaintea Domnului. Isus nu s-a supărat pe Marta și pe Maria că i-a reproșat, că nu a venit imediat ce a fost anunțat. Dumnezeu vrea să fim sinceri înaintea Lui, să spunem. Rugăciunile noastre nu trebuie să cuprindă doar fraze religioase. Dacă veți citi Psalmii, veți vedea pe David cum era deschis înaintea Domnului. Ceea ce simțea, îi spunea Domnului. Frații mei, aș vrea să dăm orice mască jos, orice formule pe care le-am învățat noi în activitatea noastră spirituală și să venim înaintea lui Dumnezeu să ne deschidem inima și să lăsăm ca din starea pe care noi o avem să se iviască, să, se, să strălucească credința noastră. Marta și Maria au zis, Doamne, într-adevăr, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele nostru. Dar noi credem, noi credem. Și aș vrea credința să încolțească în inimile noastre, indiferent ce vor vedea ochii noștri, indiferent ce vom simți, Domnul să ne binecuvânteze cu o credință puternică ca noi să avem această credință când trecem prin situații, prin probleme și să ne încredințăm în mâna Lui Dumnezeu, să încredințăm problemele noastre în mâna Lui, pentru că astfel Dumnezeu poate lucra cu puterea Lui. O altă lecție este importantă ca noi să credem în ceea ce spune Iisus Hristos. În mod special, cei care aveți Biblie și care aveți cuvintele lui Iisus Hristos, care sunt scrise cu roșu, este important să citiți și să recitiți aceste cuvinte. Pentru că atunci când știm că ceva a spus Iisus Hristos, Este important ca noi să împlinim în viața noastră. S-ar putea alt, alte lucruri care sunt scrise, care le-a spus cineva să nu aibă importanța atât de mare, dar ce a spus Iisus Hristos este important pentru noi să împlinim. Și de aceea să încercăm să vedem care sunt poruncile Lui Dumnezeu, care sunt cuvintele pe care Iisus Hristos ni le spune în anumite situații și să le aplicăm în viața noastră. Vedem minunea pe care a făcut-o Iisus Hristos cu această ocazie și zicem Dumnezeu poate să facă orice. Și de multe ori avem tentația ca noi să ne dăm deoparte și să zicem, numai Dumnezeu trebuie să lucreze. Pasajul acesta ne învață în colecție. Iisus așteaptă ca noi să facem ce putem să facem. Iisus a spus, dați piatra la o parte. El putea să spune acelei pietre. Să fugă, să se rostogolească. Putea să aducă niște îngeri ca să facă lucrul acesta. Dar le-a spus oamenilor care stăteau acolo să vadă ce va face Isus în această situație. Isus le-a spus, dați piatra la o parte. Era o piatră grea. Era nevoie de mai mulți. S-au mobilizat și au dat piatra la o parte. Apoi când Lazar a venit legat la mâini și la picioare, Isus a spus deslegație. Frații mei, sunt lucruri pe care noi oamenii trebuie să le facem. Sunt lucruri pe care Dumnezeu ne spune să le facem. Și făcând aceste lucruri, noi suntem parte a lucrării lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune, noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Dumnezeu vrea să lucreze cu noi. Dumnezeu vrea să ne facă parte a minunilor Lui pe care El le face și de sărbători. Am toată convingerea că Dumnezeu îți va vorbi ce să faci și cum să faci. Poate Dumnezeu îți va spune să mergi într-un loc. Să faci cu tare lucru. Poate Dumnezeu îți va spune, du-te la persoana cu tare, stai de vorbă cu el, invită la biserică. Deschide discuția despre cuvântul lui Dumnezeu. Ascultă de ceea ce spune Iisus. Fă ceea ce spune Iisus să faci, pentru că înseamnă că tu poți să faci lucrul acela. Înseamnă că lucrul acesta îți este ție acordat. Tu trebuie să faci acel lucru. Și apoi aș vrea să nu uităm că în orice situație și în orice problemă prin care trecem, Iisus este soluția. El este nădejdea, El este speranța noastră. Dacă citim Salmul 107, vom vedea Situații în care oamenii apar, situații posibile care pot să vină în viața noastră. Și spune cuvântul Domnului în acest salm, indiferent de situațiile în care erau oamenii, când au strigat către Dumnezeu, Dumnezeu a răspuns strigătului lor. Când au venit înaintea lui Dumnezeu și au cerut intervenția lui Dumnezeu, Dumnezeu a ascultat această rugăciune. Aș vrea să reținem în această dimineață, Iisus este soluția problemelor cu care noi ne confruntăm, a situațiilor prin care trecem, a lucrurilor pe care nu le mai putem vedea rezolvarea și zicem, nu se mai poate face nimic. Mai există o speranță. Isus. El este nădejdea noastră. Și ca și creștini, noi trebuie să apelăm la Isus Hristos. Ca și copii ai lui Dumnezeu, noi trebuie să ne punem toată nădejdea, toată încrederea în Isus Hristos. Și să cerem intervenția lui în viața noastră, să cerem ca Dumnezeu să ne cerceteze, să cerem ca Dumnezeu să lucreze cu puterea lui. Nu știm ce ne așteaptă în zilele care urmează. Vremurile sunt foarte turburi. Vedeți ce se întâmplă în Japonia, cu tremur, după cu tremur. Ne uităm la vreme. Dumnezeu ne protejează. Ce s-ar putea întâmpla, nu știm. Noi trebuie să ne asigurăm că viața noastră este în mâna lui Dumnezeu. Noi trebuie să ne asigurăm că avem o relație cu Isus Hristos. Și ceea ce aș vrea astăzi este siguranța pe care noi trebuie să o avem în relația cu Dumnezeu. Și dacă sunt persoane în această dimineață care n-au siguranța acestei relații, n-au siguranța că pot apela la Isus în anumite situații care ar putea să vină peste ei, peste familiile lor, peste afacerile lor, aș vrea în această dimineață să vii cu toată sinceritatea înaintea Domnului și să spui, Doamne, vreau să intru într-o relație mai strânsă cu Tine. Vreau să mă apropiu mai tare de Tine. Vreau, Doamne, să simt că, într-adevăr, în momentele critice pot să apelez la Tine. Vreau, Doamne, să simt Că există o relație între mine și tine și că am curajul să strică-te tine. Am curajul să te invit în familia mea. Am curajul să te invit în situațiile și în problemele cu care mă confrunt. Chiar și atunci când lucrurile par imposibile, am curajul să cred că tu ești cel care poți să lucrezi, poți să rezolvi, poți să intervii. În viața mea. Pentru această siguranță este important ca tu să-ți pui toată nădejdea în Dumnezeu. Este important ca astăzi să spui Domnului, Doamne, vreau să mă apropiu de Tine. Vreau să fac voia Ta. Vreau să ascult de cuvintele Tale. Vreau să văd mâna ta la lucru, așa cum ai lucrat în viața altora, vreau să lucrez în viața mea, vreau să lucrez în familia mea, vreau, Doamne, să faci imposibilul, vreau minunile acestea să se întâmple în viața mea. Da. Și noi credem că Domnul este Cel care va lucra așa cum a lucrat în această familie din Betania. Poate să lucreze în familia mea, poate să lucreze în familia ta. Dacă sunt aici persoane care poate nu și-au predat viața în mâna Domnului, care n-au o relație cu Dumnezeu, poate că ai auzit despre Dumnezeu, dar n-ai o relație strânsă cu Dumnezeu, aș vrea în această dimineață să folosești momentul acesta și să spui, Doamne, vreau! să intru în relație cu Tine. Vreau, Doamne, să am siguranța că pot să apelez la Tine, indiferent de situațiile prin care voi trece. Vreau, Doamne, să încredințez viața mea în mâna Ta, ca Tu să lucrezi cu putere în viața mea. Dacă ești acea persoană și Dumnezeu te-a călăuzit în această dimineață în locul acesta, Aș vrea să-ți creez posibilitatea să spui, Doamne, vreau să intru în relație cu Tine. Vreau să-mi predau viața în mâna Ta. Vreau, Doamne, ca problemele care poate mă în zilele care urmează. Să fie în mâna Ta, Doamne, și când Te voi chema, Tu să-mi răspunzi și să vii. Este ocazia pe care ți-o oferă Dumnezeu în această dimineață ca tu să răspunzi chemării Lui, să vii înaintea Lui Dumnezeu și să spui Doamne, am nevoie de atingerea Ta. Vreau, Doamne, să scap de problemele cu care mă confrunt. Am nevoie de intervenția Ta supranaturală. Vreau, Doamne, vreau să mă apropiu de Tine. Vreau o relație mai strânsă cu Tine dacă este o persoană de genul acesta în locul acesta, aș vrea să ai curajul să spui, Doamne, vreau să mă apropiu de Tine. Vreau, Doamne, vreau iertarea Ta, vreau curățirea Ta, vreau, Doamne, să mă apropiu de Tine, vreau ca Tu să lucrezi în viața mea cu puterea Ta divină, să mă eliberez, Doamne, de stările, de stresul prin care trec și să-mi dai puterea de a mă apropia de tine. Aș vrea să plecăm capetele și să ne rugăm Domnului